I que, tot i el seu domini de l'aire, encara ha de moltes coses abans de poder salvar ningú. Però jo estic segura que l'Ank pot salvar el món. L'últim mestre de l'aire. LLibre u Aigua. Episodi 9. El rotlle de domini de l'aigua. Vols ser el favor de seure? Si fem un sotrac, sortiràs volant. Però què t'amoïna? Lavatar Roku em va dir que havia de dominar els quatre elements abans que arribés al cometa. El domini de l'aire ja el tens força bé, però t'ha costat 112 anys aprendre'l. Segur que dominaràs els altres tres quan s'acabi l'estiu. No he ni començat el domini de l'aigua i ens falten setmanes per arribar al Pol Nord. No sé pas què faré. Tranquil, tot anirà bé. Si vols, et puc ensenyar algunes de les coses que sé. Sí, de veritat? Primer hem de trobar una bona font d'aigua. Buscarem un basalet per esquitxar-nos una estona. Maco el basalet. Ei, espera'm que vinc! Per què haguem vingut aquí? Sí, per practicar el domini de l'aigua. Molt bé. I jo què he de fer? Podries netejar-li les potes a l'apa. Mentre vosaltres xipollegeu, jo m'haig de posar a pencar i a el fang dels peus d'un visor gegant? T'ha tocat. Mm. D'acord. És motí. Ningú ha dit que canviéssiu el rom. Bé, sí que els hi he dit. Però tranquil, és per una causa important, príncep Zuko. T'ho asseguro. Té alguna relació amb l'avatar? No, encara més urgent. Em sembla que he perdut la meva fitxa del lotus. La fitxa del lotus? Del meu joc de paixó. Pa, molta gent pensa que la fitxa del lotus és insignificant, però per la meva estratègia especial és del tot indispensable. Has canviat el rumb per una estúpida fitxa del lotus? Sí, ho veus tu, com molta gent ens subestimes el valor. Dóna'm només 10 minuts per preguntar als mercaders del port. Amb una mica de sort tindran aquesta fitxa del lotus en estoc i així tot s'arreglarà. Quina sort que tinc de tenir un nebó tan comprensiu. No t'emocionis. Després m'ho has de fer tu a mi, eh? Aquest és un moviment bàsic, però em va costar mesos perfeccionar-lo. O sí, sigui que no et preocupis si no et surt la primera. Has d'empènyer i d'estirar l'aigua així. La clau és el moviment del canell. Així? Sí, ja quasi ho tens. Si continues practicant, segur que ho aconseguiràs. Ei, mira, ja em surt. Ostres, no em puc creure que et sortit tan ràpid. A mi em va costar mesos d'aprendre. Tu vas haver de descobrir tota sola i jo he tingut una gran mestra. Gràcies. Va, i quin mes? Aquest és un de més difícil. i on dic fer un corrent d'aigua. És més difícil del que sembla, no et preocupis, sinó... Mol bé, Tot i que no calia fer tantes floritures. Perdona. Va, no parem. Ensenyam'n en més. També hi ha un altre moviment que potser... Però és molt difícil. Ni jo l'acabo de dominar, encara. La idea del moviment és crear una onada molt forta. Oh! A veure, així? Em que aquest ja em surt. Què més saps fer? Em sembla que per avui ja n'hi ha prou. Sí, jo també. Ens acabes d'engegar totes les provisions riu avall. Ah, uh, perdó, però em podem anar a buscar més a algun lloc. Ja eres prou pesat quan només eres mestre de l'aire. Tot a bon preu! Dia. Un preu! Un, Un preu! D altres és el valent que s'atreveix a mirar dintre d'aquesta bossa. Dels diners que ens va donar el rei Bumi, ens queden tres monedes de coude. Ens els hem de gastar amb seny. Uh, no, només en queden dues, soca. Només s'ha avut tastada a comprar aquest xiulet. Però si ni funciona. Ho veus? Fins i tot en Momo diu que és inútil. No es peren, però a partir d'ara portaré jo els diners. Ja sigueu de la nació de l'aigua, la terra o el foc. Si us agraden les gangues, heu vingut a un bon lloc. No tingueu vergonya, els preus són de conya. Ei vosaltres, per la roba que porteu, veig que sou dels que viatgen. Segur que us interessa dels fòtils exòtics que tenim. I tant! Què són, fòtils? Doncs no estic segur. però en tenim. Eh! Oh. No havia vist mai un exemplar de lèmur tan bonic. Me'n podries treure el que volguessis per aquesta bèstia, si t'interessa fer el tracte. No, en Momo no està en venda. Oh, mira això, Ang! És un rotlla sobre el domini de l'aigua. Ostres, has vist quins moviments! D'on heu tret aquest document, senyor? Diguem que el vaig aconseguir molt al nord i per un preu molt raonable. De franc. Eh, per un moment. Comerciants llops de mar, amb mercaderies adquirides de franc i ocells rèptils de mascota. Vosaltres sou pirates. A nosaltres ens agrada més considerar-nos mercaders d'alt risc. I quan en demaneu per aquest rotlle tan barat? El rotlle ja té comprador, un noble del regne de la Terra. Això, si no és que vosaltres teniu 200 monedes d'or per pagar trinco-trinco. Deixa'm negociar mi, els pirates. Els encanta regatejar. Observa i aprena. Què me'n dius d'una moneda... de coure? Ah, El preu del rotlle és de 200 monedes d'or. I no regatejo els articles únics. D'acord. Dues monedes de coure. Oh, el segon cop no fa tanta gràcia, nano. Ang, per què no toquem el dos? Tinc la sensació que ens mira malament. Sí, bé, doncs així marxem. A què venen tantes presses? Sí, just quan he trobat la col·lecció de boomerangs... Mireu, com més lluny d'aquesta gent, millor. Ei, vosaltres! Torneu aquí ara mateix! Vaja, vaja, veig que s'hi han repensat. Valia la pena regatejar. Vídeu! Ja he pensat! Ja he Us emparadireu! pitjoca o macho! Ai, ai, ai, ai. Ah! Espero que aquest lèmur vostre tingui cent vides! I ara, qui vol destaar primer l'acer dels meus punyals? No gràcies! Pugin els pirates! Vosaltres, agafeu-vos fort! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Jo mitja els admirava, els pirates, però aquests són dolents. Jo ja ho sé, per això mateix els he pres... el rotlle. Però què dius? Quina jugada, eh? No m'estranya que ens volguéssim pelar, si els ha robat el ratlla. Mira, jo preferiria dir-ne... una compra d'alt risc. <ríe> Bona, Catara. Tu d'on et penses que l'han tret, ells? Segur que el van robar un mestre de l'aigua. Això és igual. Tu has arriscat la vida de tots només per aprendre quatre esquitxades més. No, això són moviments de domini de l'aigua de veritat. I ja saps que l'Anna ha d'aprendre amb urgència. Que amb tu diguis. El que està fet ja està fet. I ara que el tenim, val més que l'aprofitem. buscat per totes les botigues del Moll i sembla mentida, però no hi ha ni una sola fitxa del Lotus, tu. Doncs això ha sigut una pèrdua de temps inútil per tothom. No, tot el contrari, príncep Zuko. Jo sempre dic que l'única cosa millor que trobar el que buscaves és... trobar tot allò que no buscaves i potser fins i tot una ganga. Has comprat un corn zonki? Per la nit musical del vaixell. Ara només ens falta algun instrument de fusta. Oh! Aquell lloc promet. Ostres! Quina cosa més maca! No hi quedaria magnífica, a la cuina? Hem perdut la noia de la tribu de l'aigua i el monjo pelat que anava amb ella. Un monjo amb una fletxa al cap? Només vull provar un moment aquest moviment i després te'l deixo. Té, aguanta mal. fueet d'aigua. Aquest sembla fàcil! Oh! I ara de què riust tu? Perdona, però tu meregiees. T'ha enganyat, només ho volia per aprendre en ella. No, l'anco podrà provar quan em sortità del fueet. Oh, com és que no em surta el fueet? Paciència! Només que que vages canviant bé el pes. Així. Mira, la clau del domini és... no se mai aquests aires que tens, oi? Però de vegades aquesta infinita te va estar una mica caducada. I no sé per què no llences el ratlla si et surt amb tanta naturalitat. Què? Perdona'm. Em sap greu. No sé pas què m'ha agafat. Però saps què? No em tornarà a passar. Te ets el regalo. No em vull saber res més d'aquest rotlla. Perdonada. I en Momo què? El que ha rebut ha sigut ell. Sisplau perdona en Momo. I jo què? Perquè a mi també me... Pro disculpes. Potser hauríem de buscar pel bosc. No cal. No han robat un rotlle de domini de l'aigua? Mm -hmm. Doncs segur que són a prop de l'aigua. Dormí. Salvaré dels Pirates Digue'm on és i no et faré mal ni a tu Ni al teu germà Vés a pastar fang. Però que no ho entens Necessito capturar-lo per recuperar una cosa que vaig perdre El meu honor Potser a canvi jo te'n puc tornar una a tu El collaret de la meva mare D'on l'has tret, eh? No l'he robat, si és el que penses. Va, diga on és. No! S'han acabat els collarets i la xarrera. M'has promès el rotlle. Sí, quants diners pot valer això? No! Un món pel que veig. Doncs si m'ajudeu a buscar el que vull, us el tornaré i tothom podrà tornar a casa content. Busqueu el noi per tot el bosc, us espero aquí. D'acord. Eh? Però on s'ha ficat? No m'ho puc creure. Ah, què passa? Que s'ha endut el rotlla i està completament obsessionada. Ja veuràs com al final ens acaba ficant en un pan... Ah! Ah! Ah! Ah! Ai! Ai! Ja el Anem! Què passa? Que ja no sóc prou bo per segrestar. Ai! Ai! Molt bé. Ah, que això és culpa meva. No, Catara, no ho és. Home, una mica sí. Doneu-me'l noi! I tu dóna'ns aquest rotlle. No fotis que voleu intercanviar l'avatar per un tros de paper inútil. No li feu cas. El que vol és posar-nos a tots en contra. El teu amic és l'avatar? I tant que sí! I estic segur que val molt més al Mercat Negre que aquell rotlle de Papentí. Calla! Pagès de la tribu de l'aigua! Sí, soca. Potser que callis, eh? Jo només dic que és un mal negoci. perquè imagina't el que pagaria el senyor del foc per l'avatar. Us podríeu retirar per tota la vida. Et pots quedar, el rotlle. Podem comprar 100 més amb la recompensa que traurem pel nano. Us en penedireu de trencar un tracte amb mi. Gràcies, Momo. Et con un cabàs ple de pumes. No et no. Aquí mateix! Uh, uh, bé, és igual! Ja et busco jo! Corre! Catara, estàs bé? Ajudeu-me a tornar aquest vaixell a l'aigua i ens podrem escapar! Eh. Uh. Ens cal un ramat de rinocerons per moure això. Un ramat de rinocerons o dos mestres de l'aigua. Estàs tan en feina enlluitant que no veus que el teu propi vaixell assalpa... No tinc temps pels teus proverbis, oncle! No és cap proverbi! Per mil micos porcins! Ei! <ríe> hey, la meva barca! Potser sí que hauria de ser un proverbi. Corre, oncle! No ho sé pas com. Aquest trastó no és com els nostres vaixells. Ei, hey, has fet el d'aigua? Sí, però sense la teva ajuda no m'hauria sortit. Voleu parar de tirar-vos floretes i ajudar-me? no veus que no és hora de tocar el xiulet podem aturar el que ha per bisons. Gràcies, apa. Sí, te'n devem una. La meva barca! Saps què, príncep Zuko? Ostres, et faràs un tip de riure. La fitxa del lotus l'he tingut a dintre de la màniga tot tota l'estona. M'haig de tornar a disculpar. Et sortia tan el domini de l'aigua sense ni esforçar-t'hi, que, per voler-te guanyar, us he posat a tots en parell. Perdona'm. No passa res, Catara. A més, no necessitem aquell rotlle vell. Ho dius de veritat, això? El tens? Primer, què has après? Que no s'ha de robar a ningú. I abans dels pirates! <laughs> Bona aquesta!